Однак головним мотивом арешту була спроба спецслужби дістатися до головного командира УПА Романа Шухевича. На допитах слідчі не особливо цікавилися її біографією, яку вони в загальних рисах знали завдяки агентурним повідомленням. Інтерес для них передусім становили зв'язки Романа Шухевича та місце його переховування. На першому допиті, який почався 20 липня, Наталія детально розповідала про себе, але не дала жодної потрібної чекістам інформації про чоловіка. На запитання про його становище в підпіллі псевдоніми і зв'язки відповідала «не знаю». Перший протокол закінчується інформацією, що Допит із перервами на сон та їжу завершено 24 липня 1945 року о 23 годині 50 хвилин. Тобто він тривав 4 дні. Перерви на сон та їжу, очевидно, стосувалися більше допитувачів, аніж підсудної. Однак жодної потрібної інформації чекісти так і не отримали. Лише через п'ять місяців після арешту, в листопаді 1945 року, Наталія Шухевич визнала, що систематично зустрічалася з чоловіком. Переконавшись, що подальше приховування своїх злочинних дій лише погіршує моє становище, читаємо у протоколі, я буду тепер розповідати правду. Насамперед, я маю заявити, що до моменту арешту підтримувала контакти зі своїм чоловіком Романом Шухевичем через зв'язкових, що приходили від нього в село Бусовського Старосамбірського району Дрогобицької області. Крім того, я особисто зустрічалася з Шухевичем і до дня арешту систематично отримувала від нього матеріальну допомогу у формі грошей і продуктів харчування. Кінець цитати. З одного боку, чекісти могли тішити себе тим, що допитувана врешті заговорила, але з іншого, розуміли, інформація, отримана через п'ять місяців, перестала бути актуальною. Цього разу дружина командира перемогла їх. У досіє на Романа Шухевича, підготовленому чекістами в березні 1947 року, у розділі про родинні зв'язки читаємо «Батько Шухевича – Шухевич Йосип Володимирович, 65 років, за професією адвокат, мешкає у Львові на вулиці Косанерській, 18А, паралізований, інвалід, лежить у ліжку. Мати – Шухевич Євгенія Іванівна, 1883 року народження». Мешкала у Львові на вулиці Косанерській, 18А. Заарештована у МГБ Львівської області 5 липня 1946 року. Засуджена і етапована до місця відбуття вироку суду в місто Актюбінськ. Брат Шухевич Юрій Йосипович, 1900 року народження, інженер. Убитий у 1941 році при відході частин Червоної армії. Сестра Шухевич Наталія Йосипівна, 1923 року народження, заарештована і засуджена, перебуває у віддалених місцях Радянського Союзу. Дружина Шухевича Шухевич-Березинська Наталія Романівна. 1910 року народження, заарештована у МГБ Львівської області. Діти – син Юрій, 13 років, і донька Марія, 6 років – утримуються в Рудченківському дитприймальнику Сталінської, тепер Донецької області. Кінець цитати. До повної картини того, як розправилася гуманна в лапках радянська влада з родиною Шухевичів, треба також додати арешт і засудження на п'ять років таборів його тещі – Осипи Березинської, який на той час було 64 роки. Тож нерепресованим залишиться тільки паралізований батько. Якщо іншим членам родини влада просто мстилася, то Наталію Шухевич, яка мала контакти із чоловіком до арешту, чекісти розглядали як можливість піймати самого вовка. Таким псевдонімом у документах спецслужба назвала командира УПА. Але слідство, яке тривало півтора року, не дало жодної корисної інформації. Його підсумком став обвинувальний висновок від 31 грудня 1946 року де стверджувалося, що Наталія Шухевич, будучи дружиною визначного керівника ОУН, члена головного проводу і керівника ОУН-УПА в областях Західної України, в даний час мала з чоловіком тісний зв'язок до моменту арешту органами радянської влади.